Rákosi Viktor öt gyerek és négy barack Van nekem egy öcsém, aki lángbuzgalmú híve a magyar imperialisztikus politikának. E politika különböző pontjait tanulmányozván különösen ez ragadta meg a figyelmét. 30 millió magyar és megesküdött, hogy a programnak ez a része az, amelynek teljesítését lehetőleg elő fogja mozdítani. A magyarok istene meghallgatta esküjét, és elsok családját. El annyira, hogy nyolc eszendő alatt a hosszú lábogója éppen ötször kopogtatott be házukhoz. A gyerekek mind aprók, mind szőkik és mind kedvesek. Kettőnek én vagyok a keresztapja, de sohasem tudom őket egymástól megkülönböztetni. Néha, amikor az utcán sétálok... A nyakam közé egy szőke fergeteg, amely kezemet, kabátomat és nadrágomat csókolja, és könyörük, hogy cukrot, gyümölcsöt, mézes kalácsot és kardot vásároljak. Ez találkozásom az öcsém gyermekeivel. Hozzájuk járni nem igen szoktam, mert hisz az ember annyi vizittel tartozik idegeneknek, hogy a család számára abszolút semmi se jut. De ez nem is szükséges. Mert az öcsémmel már sokszor találkozván, mindig pontosan tudom, hányan feküsznek kanyaróban, és hánynak a foga jön. A nyár folyamán találkoztam egyszer az öcsémmel. Kérdezi tőlem, hogy itthon leszek -e a következő vasárnapon. Azt feleltem rá, hogy itthon. Na, ja, ugye torkig vagy már a vendéglői konyhával. Több, mint torkig. Hát akkor gyere el hozzám ebédre. Oly, rideg lehet vasárnap egyedül egy férfi társaságban korcsmában üldögélni. Azt hiszem, jó fog esni a szent napot csöndes és nyugodt családi körben eltölteni. Oly, szépen beszélt a családi körről, hogy már szinte láttam, amint az eperfalombja feketén bólingat, és szinte már hallani véltem, amint zúg az éjjé bogár neki megy a falnak. Csak ugyan igaza van. Nyári vasárnapon korcsmában ebédelni valóban a legridegebb dolgok közé tartozik. Megígértem tehát, hogy a kitűzött időben pontosan meg fogok jelenni. Csak azt kötöm ki, hogy csirkeleves legyen, kalarábi szeletekkel és valami olyan pecsenye, amihez nagyon jól illik a fehéres, zöldfejes saláta. Megegyeztünk. Elérkezett a vasárnap, és én egy óra tájban lelkemben a boldog családi életképeivel mint a szarvas a híves patakra, siettem öcsém lakása felé ebédelni. Egyik utcasarkon rám szólt egy ösmerős kofa, hogy nem veszek-e tőle őszi barackot. Hozzátette, hogy ma elég rossz vásárcsapat és hangsúlyozta, hogy neki is sok gyermeke van, akik azt várják tőle, hogy vasárnaponként nagyobb pénzösszeget érjen haza. Az imperialisztikus politikát kofáknál is támogatni kell, és mivel a vásárra a kettős örömet szerezhettem, a kofa gyerekeinek, meg az öcsém gyermekeinek is, odaléptem a gyümölcsös kocsihoz, és a legszebb négy őszi barackot kiválogatva megvásároltam. Mikor a háznál megjelentem, Hedvig Sogornémnak azonnal átadtam a barackot, s ő kedves mosolya megköszönve azonnal fogott egy tányért, és abba a terített asztal közepére elhelyezte. Mikor a levest az asztalra tették, kinyílt a gyermekszoba ajtaja, és az öt gyermek kihönt Zajos banzáj kiáltásokkal üdvözölvél rég nem látott bátyokat. Tamás azonnal fölögrott egy székre, és konstatálta a baracki jelenlétét. A következő percben vad orvitással követelni kezdte. Az anya hiába nyugtatta meg, hogy majd kapsz az ebéd végén, most a levesen van a sor. Tamás pokolian bömbölt, az asztal alá bújt megfogta a lábamat, mind a két cipőmet kioldotta, és beleharapott a lábamba. Az öcsém elővette cigaretta tartóját. Engem is megkínált, és mind a ketten rágyújtottunk. Ami bő, azt következtettem, hogy Tamás úrfi megfékezése kissé hosszú ideig fog tartani. Az anyja benyúlt az asztal alá, Tamást, aki bömböve hempergett ott, a fél lábánál fogva kihúzta, Talpra és így szólt. Tomi, nem szégyelled magad csamubácsi előtt? Nem nem. ordított Tamás. Tudod-e, hogy a barackot csamubácsi hozta, s ha te ilyen rossz lész, akkor ő fogja megenni. Bukadjon meg, a megeszi! Visított Tamás. Nem hallgatsz átkozott, rossz kölyke! Nem hallgatok, én barackot akarok! Kapsz barackot, de előbb levest kell enned! Zamubács egyék levest! Én barackot eszem! Az asszon nyakon ragadta Tamást és kihurcolta a gyermekszobába. Én ez alatt cipőmet megkötöztem, Zilát toillettemet megigazítottam, és az asztalhoz ültem abban a hídben, hogy most már a csirkelevesre kerül a sor. Abban a percben bocka, az imperialisztikus politika második számú gyümölcse, Vad ordítással rám rohant, és követelte tőlem, hogy azonnal hámozzak meg neki egy barackot. Meghámozom, lelkem, de előbb a levest kell megenni. Magad nem a mama. Hámozhat barackot, egye meg a levest maga. Megmondta Tamás. Én nem eszem levest. És szilajbömböléssel szintén az asztal alá vetette magát, és bizonyosan kísérletet tett volna rá, hogy a cipőmet újra kioldja, de én gyorsan felugrottam, és biztos távolságba vonultam. Én nem tudom, a gyerekek honnan veszik azt a sok könnyet. Bockából is patagokban folyt, arca és fehér ruhája egy pillanat alatt csupa víz és piszok lett. E pillanatban megjelent az anya, kísérve a gyerekszobába internált Tamás elfolytott bőgésétől. Szigorú pillantás vetett bockára, aki azóta már vagy szer meghempergette magát a földön. Azután rám nézett, és így szólt. – Mi baj a ennek a gyereknek? – Barackot akar enni. – Csak nem adtatok neki? – Dehogy, hisz akkor nem bömbölne. Az asszony vésztjótló tekintetet vetett a fiúra. – Gyere csak ide, bocka! Nem megyek, én barackot akarok! Az asszony nem sokáig habozott, Gyakorlott mozdulattal elővonszolta a lázadót, és miután kötényével letörölte könnyeit, kapacitálni kezdte. A kapacitálásban én is nagy szerepet játszottam. Hogy látott Samu bácsi úgy szeret benneteket, szeretete jeléül hozott nektek barackot. Velünk akar ebédelni, és most a helyet, hogy szépen ennétek, fölforgatjátok az egész házat. Fölösleges megjegyeznem, hogy az anyai intelmeket Bocka úrfi egy oroszlánnak becsületére váló szakadatlan ordítással kísérte. Végre az asszonynak a türelme elfogyott. Nyakon ragadta bockát, és a gyermekszobába hurcolta. Csattogás hallatszott. Az atyafit vertik. És egy pillanatra csend lett. Letöröltem a homlokon verejtékét. Újra közeledtem a csirkeleveshez. Ekkor megszól a Kuncsi, szintén fiú, a harmadik számú csemete. Samu bácsi, újjét -e Tomi meg bocka, nem kapnak barackot? Nem kapnak fia, mert rosszak voltak. A gyerek tapsolni kezdett. Hála Isten, akkor nekem több jut. Samu bácsi hámozzon nekem barackot. Előbb leves kellenet fiacskám, hallottad, hogy a mama mit mondott. Nem kell leves, nekem barack kell, kiáltott bömbölve a gyerek. Most kezdett előttem világos lenni a gyerekek taktikája. Ki akarják éhesztetni az anyjukat? Ha egyszerre rohanják meg a barackért, akkor az asszony egyszerre szétosztogat köztük néhány pofont, és az ellenállás egyszerre meg van törve. Szóval ők nem sztrájkolnak, hanem bolykottálnak. Meggátolják, hogy mindaddig az ebédhez üljünk, ameddig ők a barackot meg nem kapják. Ekkor már öcsémhez fordultam, aki bámulatos legmával viselkedett, Miközben a családi élet apró tragédiái tovább gördültek előtte. Hallod, Miklós? Jó volna, ha belavatkoznál, mert ha mindeddig nem jutunk ebédhez, míg a feleséget a gyerekeket csorba meg nem szelidíti, akkor estig fogunk koplalni? Miklós vállat vont. A végrehajtó hatalmat az asszony képviseli. Én sokkal kevesebb időt töltök itthon sem, hogy befolyást gyakorolhatnék. Megjegyzem, hogy az asszonynal én humlok egyenest ellentkező nézeteket vallok. Az asszonynak az elve az, hogy rendnek muszáj lenni. Én meg azt mondom, hogy a gyerekek lehetőleg tegyék azt, ami nekik tetszik. A mostani esetben például én rögtön megengedtem volna nekik, hogy megegyék a barackot. Akkor ők nem ordítottak volna, mi meg már rég túlestünk volna csirkelevesen. És semmi különös világkatasztrófa nem következett volna be. Szólt és rágyújtott még egy cigarettára. Látván, hogy a csérkeleves megint el van odázva, én is rágyújtottam egy cigarettára. Ez alatt Kuncsi a lázadók rendes tanyáján, tudnélik az asztal alatt hempergett pókoli bömbölések közt, melyből csak egy szó hangzott ki értelmesen. Parack, parack! A gyermekszoba ajtaja újra kinyílt, és most már kisírt szemekkel megjelent a sógorasszony. Elfelejtettem megegyezni, hogy nagyon érzékeny szívű asszony volt. Valahányszor a gyerekeket kénytelen volt megverni. Ő sírt a legjobban. Amint Kuncsit meglátta, szó nélkül rárohant. Lábánál fogva kihúzta az asztal alól, és maga után vonszolva eltűnt a gyermekszobába. A büntetés morajából csak néhány csattanás hallatszott el hozzánk. Hátra maradt a két legkisebb gyerek. Mondhatom, hogy az a forróvágy töltötte el keblemet, helyesebben gyomromat, hogy a csirkelevest minél hamarabb elfogyasszam. Mindaz által, élén kíváncsisággal fordultam a legkisebb csemeték felé, lesvén a fér fejlődését. Annál is inkább, mert ez a két gyerek leány volt. Az egyiket Szancsinak hívták, hát igazi nevét hol sem sikerült megtudnom. A másikat családi körben pancsikának nevezték, de hogyha pap mire keresztelte, az örök titok marad. Szancsi és Pancsika ártatlan kék szemükkel rám néztek, és Sanci így szólt. Ugye Samu bácsi a fiúk nagyon rosszak? Bizony, nagyon rosszak gyermekeim. De örülök, Samu bácsi, hogy én nem vagyok fiú. Hát foglaljatok szépen helyet, és kezdjünk az ebédhez, Mondtam boldogan, azt hívén, hogy a lányoknak az ellenállás véget ért. Sanci újra rám nézett sem Amó bácsi, mivel mi olyan jog voltunk, mind a négy barackot mi kapjuk meg a pancsikával? Igen, gyermekem, ti kapjátok meg. A gyerekek ugrálni kezdtek. Jaj, de jó lesz, gyere, pancsika! És azzal rá akartak rohanni a barackra. E pillanatban nyílt az ajtó. Megjelenik az anya teljesen vörös szemekkel és zilált frizurával. Szancsi, mit csináltok? Samu bácsi megengedt, hogy megehetjük a barackot. Megehetitek, de majd csak ebéd után, előbb levest kell enni, mondnám szigorúan. Noha két kézzel is rögtön tömtem volna a barackot, ha tőlem függött volna. E szigorú szózatomra a két lány visítani kezdett, még a legkisebbik is toporzékot, és folyton ezt kiabálta. Majadztod, majadztod! Az asszony kezeit tördelve álltott. Itt már csődöt mondott minden statáriális eljárás. Előttem is röstelte a dolgot, de meg már ki is volt merülve az ellenállás leküzdésében. Megragadta a két gyereket, fuldokló hangon így szólt. Csak egyetek, én rosszul vagyok, és a gyerekekkel maradok. Ezzel eltűnt. Oda léptem az asztalhoz, a kanalat belemerítettem a leveses tába, és konstatáltam, hogy teljesen kihűlt. Az öcsém be akarta csöngetni a szobaleányt, hogy kiküldje a leves megmelegíteni. De én visszatartottam így szólvám. Hadd de Én azért jöttem, hogy feleségeddel, gyermekeid körében egy kedves családi ebédet elköltsek. Ezt a a alaposan elrontotta. A gyerekek megharapták a lábomat, telesírták a sárga cipőmet, összepiszkították a fehér nadrágomat. A fejem megfájdult az idegességtől is. Most itt a helyszínen mi ketten egymás szájába bámoljunk és bosszankodva ebédeljünk. Hallgatva a szomszédszobából feleséged és egy sírását? Van egy innitványom. Üljünk fiákerbe, és menjünk ki a vampetics vendéglőbe. Eljes, de a barackot elviszük magunkkal, ez a büntetés. Úgy is történt. Fiákerbe ültünk, és elrabogtunk. Útközben aztán megtörtént, hogy megcselekedtük azt, amiért az összes gyermekeket végigverték. Tudni légy a négy darab barackot még a kocsiban de hát a leves előtt jó ízűen elfogyasztottuk.